Jestliže jsme v, té první, v tom prvním panelu dopoledne postupovali po, od obecného ke konkrétnímu, tak teď se mi líbí, že je to zrcadlově opačně. Postupujeme od té vlastně nejnižší úrovně, na které funguje reprodukční práce, nejnižší ne v nějakém slova smyslu, ale právě naopak, od té nejzákladnější, nejdůležitější úrovně. Postupujeme vlastně k větším sociálním celkům, pokud, by sou, pokud byste souhlasila, proto bych poprosil ekonomku Ilonu Šihlíkovou, aby navázala svým příspěvkem právě o družstvech a o tom, jak družstva a potažmo družstevnictví může souviset s obecně sdílenými statky. Mikrofon by měl běžet. No, dobře. takže dobrý den. K tomu tématu družstevnictví a těch obecně sdílených, možná hned na úvod něco, co se potom ukáže v tom dalším výkonu, v tom dalším povídání. To družstevnictví má svůj kořen v tom, že určité skupiny osob sdílejí určitý problém, Následně společně vyvíjejí nějakou aktivitu, práci na to, aby našli společné sdílené řešení toho, co zpočátku pocitovali jako problém. Já bych se v tom mém příspěvku stručně zaměřila na to, jak vůbec družstva vznikla, v jakých socioekonomických podmínkách, jak to vypadalo v českých zemích, respektive později v Československu a potom už bych skočila k té současné situaci, která na té mezinárodní úrovni bude poměrně pozbuzující, na té úrovni naší bude poněkud méně pozbuzující, ale doufejme, že i tady se vyvíjí určité tlaky nebo že jdeme nějakým směrem na zlepšení té současné situace. Tak, má svůj oficiální slavnostní rok 1844, kdy vzniklo první takto vnímané družstvo takzvaných ročdělských spravedlivých průkopníků, taky se někdy používá slovo pioníru, ono se to překládá různými způsoby, kdy se dohromady dala skupina chudých tkalců, kteří odmítali platit lichvářské ceny za základní potraviny a vytvořili to, čemu dneska říkáme spotřební družstvo. Pozoruhodné na tom je, především to, že tedy vnímali stejně nějaký problém a společně tedy hledali uh, nějaké řešení a vytvořili u toho i uh, obecnější družstevní principy, které vlastně platí dodnes a charakterizují uh, celé to uh, mohutné družstevní hnutí. Ta inspirace byla uh, velká, protože samozřejmě, to a tady nemusím ty socioekonomické podmínky 19. století nebyly pravda úplně ideální, to znamená, jsme v nějaké základní fázi kapitalismu. Máme tady samozřejmě formující se dělnickou třídu a to družstevnictví je jednou z reakcí na to, jakými způsoby tedy reagovat na ten nový systém a pokoušet se zlepšit ty podmínky většinou tedy těch, dneska bychom řekli marginalizovaných té skupiny, která byla vnímána jako postižená nebo skupina, která byla vnímána jako ta, která musela řešit nějaké základní otázky tohoto typu. Ta družstva měla různou podobu v různých zemích, ať už tedy právě v Anglii hodně spotřební, v Německu spíše úvěrová družstva, Raiffeisen samozřejmě, a ve Francii družstva třeba výrobní, nicméně to se samozřejmě potom začalo šířit i do uh, dalších uh, zemí, včetně tedy uh, zemí českých. Uh, I u nás to družstevnictví má velice hluboké kořeny a o to je smutnější, jak se k tomu ještě dostanu, že je velmi často mylně chápáno, jak se řekněme, i deformováno pouze s ohledem na tu uh, dobu minulou um, to družstevní hnutí u nás mělo řadu úspěchů a dokonce velikých projektů. Tak si tušíte, že taková petřínská rozhledna byla vybudována jako družstvo. Stejně tak Česká filharmonie, Pražská zoo nebo Posázavský Pacifik, to jsou všechno projekty, které vznikly na družstevní bázi. První republika bez přehánění byla do značné míry republikou družstevní nebo řekněme družstevně spolkovou, protože ono družstvo je tak Zároveň spolek, i když to je mimo jiné podnik. Je to vlastně dva v jednom, protože to jeho role není čistě ekonomická. Jak si ještě řekneme? Takže ten, ten rozsah té družstevní činnosti byl skutečně obrovský od elektrifikačních družstev po skladišní, zemědělská výrobní všeho možného typu. Tak skutečně ta struktura ekonomiky byla v tomhle ohledu poměrně jedinečná a Československo patřilo mezi družstevní velmoci, to znamená, bylo i ostatními zeměmi v tomhle ohledu vnímáno jako jedinečné, i tím, že mělo velmi slušně fungující a zastřešující družstevní organizace. Organizace a ta struktura tedy byla velmi, velmi efektivní a hlavně byla, nebyla soustředěna, třeba pouze na jeden sektor, ale skutečně obsahovala, včetně samozřejmě kampeličeků u Virový záložen, i ten sektor, i ten sektor finanční. No, tahle ta situace samozřejmě byla posléze jednak tedy narušena druhou světovou válkou, ale tedy potom i tím rokem 1948, já tady jako potom nechci tady vyvolávat nějaké zásadní emoce, nicméně je to určité dědictví, které zkrátka a dobře jaksi pořád přetrvává a protože my se snažíme i v té praktické úrovni toto družstevní hnutí u nás podpořit, tak to, na co neustále narážíme, je, že družstevnictví je automaticky házeno do pytle. Jo, to jsou ty je, PZD, to, jak to bylo dřív. Znamená ten image, abych tak řekla, důstevnictví u nás je tímhle tím neobyčejně, neobyčejně zdeformován. A já si dovolím tady na malou ilustraci, dva citáty. Ten jeden z nich bude citát prvorepublikového představitele sociální demokracie a teď si představte, že by něco takového řekl někdo ze současné sociální demokracie. 1930. Když se mluví o socializaci, je nutno tento požadavek definovat jako snahu o právní a hospodářskou změnu majetkového a výrobního procesu tak, aby každý i ten poslední dělník měl vědomí, že pracuje na svém, a když tato kolektivita je vyjádřena jakoukoliv formou družstevní. Když si uvědomujeme, že socializace je naším heslem, tedy odou nebezpečnou cestou, která ohrožuje nepřátelské pozice, pak si musíme uvědomit, že ne závist, ne nevraživost musí být hnací silou, nýbrž hluboké přesvědčení, že dosávadní mzdový systém je v nesouladu s demokracií, s kulturní a mravní úrovní dělnické třídy. Tohle je sociální demokracie pravorepubliková, která se velmi zasloužila rozkvět toho družstevního hnutí u nás, který tedy byl posléze přerušen, jak teda světovou válkou, tak vlastně i rokem 1948 a následním tedy převzetím té družstevní myšlenky, ovšem teda deformovaně zhora, což samozřejmě, jak si ukážeme za chvilinku, nemůže fungovat. Ten druhý citát, který tady mám, je od Ladislava Farábenda, jedné z nejvýznamnějších družstevních osobností naši, našich dějin, který prošel všemi možnými funkcemi v té družstevní oblasti, byl členem londýnské exilové vlády a následně tedy. si Prchala ze země a jeho knihu "Zemědělské družstevníctví v Československu roku 52 bych mohla vřele doporučit, protože ono to není jenom o zemědělství, když je to samozřejmě s tím, s tím důrazem. Takže ještě jeden citát, jestli mi dovolíte. Ale skutečnost je taková, že příběh Československých zemědělských družstev má prozatím smutný konec. Ale nejsme dosud ve finále a zůstává nám nádherný příklad celého družstevního hnutí s jeho úspěchy, které ukazuje, co všechno je možné učinit v těch oblastech lidského života, které volají po změně a zlepšení. Duch solidarity a spolupráce, který je vlastní družstevnímu hnutí, zůstává skutečným základem každé demokracie a všech demokratických institucí kdykoliv na světě. Leží v srdci všech lidí dobré vůle a nelze ji zničit, a to ani komunisty v Československu. Žije tenhle citát jsem použila právě proto, že to dědictví bohužel tedy se stále intenzivně projevuje v tom, jak je družstevnictví vnímáno a to, jak ze strany, řekněme, občanů, tak které je ze strany těch jednotlivých politických představitelů. Tak, co je družstvo? Jaké jsou ty základní družstevní principy? Družstvo je velmi specifická forma podnikání a mně se možná ani nechce říct, že je to jenom forma podnikání, by samozřejmě nějaké definice najdete dříve v obchodním zákoníku dneska už tom občanském. Jistě ano, ale družstvo je podstatně víc, protože má vlastně v sobě tu složku, jak řekněme, organizace nějaké ekonomické činnosti, po ale tak i služku, služku toho, čemu bychom mohli říkat spolek nebo možná ještě šířeji hnutí. E, družstvo je tedy dobrovolně založeným, ne zhora nařízeným, ale dobrovolně e, vzniklým spolkem nebo společenstvím. E, jehož hlavním úkolem je uspokojovat potřeby svých členů. To je zásadní tato definice, uspokojovat potřeby, které mohou být velmi různé, mohou být ekonomické, mohou být kulturní jakékoliv jiné, ale nejde o zisk. Samozřejmě, že družstva mohou vytvářet zisk, ale není to primárním cílem jejich orientace. Primárním cílem je zlepšit postavení těch, kteří tedy se staly členy družstva neboli, neboli družstevníky. To družstevní hnutí stojí na několika principech, které si myslím, jsou takovou esencí vyjádření tedy těch, řekněme, pozic, když to družstevnictví se nehásí oficiálně k nějaké jedné dolgy. Je to své pomoc, vlastní zodpovědnost, solidarita, poctivost, demokracie a rovnost. U toho družstva se předpokládá, že má i tu funkci emancipační a tu funkci demokratizující, to znamená, že členové se podílejí, a to rovně, nikoliv jako fakciovce, na řízení a na rozhodování v rámci toho družstva, včetně případných finančních podílů samozřejmě, a zároveň by tam vlastně měla probíhat i ta činnost osvětová, vzdělávací, která vlastně má tu emancipační složku, to znamená, že ten družstevník není prostě vnímán jako zaměstnanec, který si udělá svoje využit a potom jako někam třeba odhozen. Tyhle ty demokratické principy družstevnictví tedy zásadním způsobem odlišují od ostatních forem, které staví na nějaké kapitálové dominanci. Tak, jak vypadá ta situace v současné době? Jak vypadá ve světě, než se dostanu k tomu, jak vypadá u nás, což už nebude úplně tak, tak pozitivní. To, co pozorujeme v těch posledních několika málo letech, je velký boom družstevního hnutí, a to především v zemích, které byly zasaženy ekonomickou krizí. Ku podivu nejsilněji ve Spojených státech, kde se to, ten rozmach toho družstevního hnutí stál i součástí toho tzv. New Economy Movement, neboli hnutí za novou ekonomiku, které se snaží pozměnit nebo narušit tu ekonomickou strukturu Spojených států. Kromě toho, a to asi je nejlépe známo z Argentiny, ale není to omezeno jenom na Argentinu, roste i hnutí, které jakoby souvisí s družstevnictvím, protože také je určitou formou participace nebo účastenství a to je přebírání tedy podniků zaměstnanci, čímž tedy prosula hlavně ta Argentina, ale je to proces, který je dnes rozšířený do více rozemí, ne pouze do jedné. My máme i nějaký dobrý návod, který byl ku podivu v minulém období přijat v Evropském parlamentu, kdo by měl zájem, tak potom můžu poslat, protože my ten dokument máme celý k dispozici, on je poměrně stručný. Je to návrh Evropské poslankyně Patricie Toji z Itálie, která tam hovoří jednak o přínosu družstev pro řešení krize a potom taky dává takový velice zajímavý návrh, který u nás, obávám, že je téměř neznámý. To, co se ukázalo v, v krizi od roku 2008 a co najdeme tedy jak v těch, řekněme, evropských dokumentech, tak v dokumentech OSN i tak i Mezinárodní organizace práce, je, že družstva jsou podstatně odolnější vůči krizi. To neznamená, že by neměla vůbec žádné problémy samozřejmě, ale mají podstatně větší odolnost než firmy založené Čistě zatím ziskovým motivem. V současné době, jak tady čtu tu evropskou zprávu, je v rámci Evropské unie 160 tisíc družstevních podniků které mají asi 123 milionů členů, takže to není zrovna nic malého. Jedná se o všechny možné sektory, relativně velmi silně družstevní Itálie, kde až 15 její ekonomiky má družstevní charakter. Nejsilněji najdeme samozřejmě v zemědělství, ale i v malobchodě, v bankovnictví a tak dále. To se potom už záleží na těch konkrétních podmínkách. Ten návrh, který byl schválen v Evropském parlamentu, nabádá jak Evropskou komisi, tak jednotlivé vlády k tomu, aby byly schopny upravit legislativu tak, aby podniky, které se dostanou do problémů, bylo možno jednoduše přeměnit na družstva. Tenhle ten návrh je. Tady je potom několik konkrétních kapitol, které tyku na se tady nebudu úplně všechny číst. Nicméně, tady zdůrazňuje ty jejich aspekty, řekněme, sociální a lokální, a vyzývá tedy jednotlivé vlády, aby se k tomu nějakým způsobem postavili a byly schopny tuhletu transformaci, jakoby združštěvňování v, v tomhle ohledu začít. Jak říkám, je to. Myslím, že návrh hodně zajímavý, ale u nás tady nevyvolal žádnou větší pozornost. Myslím si, že to by mi asi neuniklo, kdybych u nás tím návrhem samozřejmě operoval i dačr, ale to je další teda, věc, ke které se nyní dostanu. Ještě možná jedna poznámka, než se dostanu k té situaci v České republice, kde je hodně práce. V roce 2012 OSN vyhlásila Mezinárodním rokem družstev. Pochybuji, že to někdo z vás ví, protože u nás to zase prošumělo poměrně, poměrně bez jakékoliv reflexe, nám se podařilo učinit v roce 2013, jako se vším se spožděním. Takový seminář v Poslanecké sněmovně, kam přišli asi dva poslanci, mám pocit, a navzdory tomu, že někteří by k tomu měli mít určitý vztah. No. A to bylo, to bylo asi tak všechno. Ten problém tedy spočívá v tom, že ta agenda té participace ekonomické u nás není nějak zvlášť známá, a není to něco, co by asi ani ty teda, politické strany považovaly za svoji prioritu. Ten mezinárodní družstv byl poměrně velikou událostí, která vedla v řadě zemí samozřejmě jednak k určitému legislativnímu přehodnocování, ale samozřejmě i k vyhodnocování toho, jak družstva fungují. Takže já jenom několik pozitivních tendencí. OSN konstatovalo, že družstva umožňují prosazovat jak ekonomickou životaschopnost, schopnost, tak sociální odpovědnost vedou k poklesu chudoby, vytváření zaměstnanosti a sociální integraci. A, jsou, a opět to tady je, jsou rezistentnější vůči krizi než kterékoliv jiné formy podnikání. Podobně kladně družstva hodnotí také mezinárodní organizace práce, to tedy, že učí demokracii, rozhodování a samoorganizování, což samozřejmě nutně znamená, že to se některým skupinám vůbec nemusí líbit, jsou inkluzivní a podporují automaticky zranitelné skupiny a podporují také agendu mezinárodní organizace práce neboli tedy Slušná pracovní místa, to čemu říkají uh, decent uh, jobs. Tak, uh, jaká je ta uh, situace v uh, České republice? Ta situace je taková, že tohle téma u nás politicky není příliš atraktivní a to nemůžu říct, bychom to neskoušeli, abychom tohle téma zvýraznili, plus samozřejmě aplikovali v ideální podobě ten návrh z Evropského parlamentu a bohužel nikdy se nám tady i vyskytují struktury a to je takový koby, trošku obecnější problém, které spíš než aby pomáhali rozvojité věci fungují jako spolehlivá žába na prameni. Tohle to je velikánský problém České republice, aniž bych chtěla někoho jmenovat. Tak jakoby, jakmile někdo má na starosti určitý výsek a teď si to tam někdo usadí a skutečně tam potom může jít už jenom o jedince, jejichž hlavní ambicí je mít tu fotku hlavně v novinách a říkat, právě jsem se vrátil z družstevní konference z Bruselu a to asi tak jako všechno, tak je to velikánský problém, jo? obzvláště pokud třeba jsou v různých radách vlády a podobně tak prostě tam neprorazíte. A to není jenom jeden příklad, jo? Tak těch příkladů můžu uvést celou řadu. E, tohle je strukturální problém, jakoby, který brzdí řadu našich akcí, tak jako bychom se dlouhý řekli. Tak, no a abych jako, nevypadala, že si jenom stěžuji, tak jako velmi stručně bych nezdržovala, co se, s tím, co se s tím snažíme dělat, jako alternativa z dola. E, my jsme zapojeni v poměrně... Větším projektu, který se týká zemí Vyšegradu, takže Slovenska, Maďarska a Polska, ve kterém máme takové jakoby, dvě velké činnosti. Um, hovořím o tom mimo jiné taky proto, že ta zahraniční delegace k nám přijede v pátek a já jsem jeden z organizátorů, takže jako, mám problémy myslet vůbec na něco jiného než, než na tohle. Um, o co nám jde? Jde nám o to, že v první řadě už jsme částečně dofinišovali a ty výsledky samozřejmě budou publikovány, uh, jednak tu historickou, ale jinak samozřejmě hlavně právní a mediální analýzu toho, jak to vypadá s našimi družství u nás, a to též se děje ve všech těch dalších třech zemích, takže budeme mít zajímavé porovnání uh, s fám i s nějakými zajímavými typy, Tady v té narvaní tašce mám v tuhle chvíli další část našeho družstevního výzkumu, kdy se snažíme zjistit, jestli družstva, která u nás fungují, jsou jenom družstva de jure nebo družstva de facto. To znamená, abychom k tomu měli nějaká, nějaká opěrná data a mohli z toho potom navrhovat a vyhodnocovat další postup, včetně nějakých mediálních akcí, které plánujeme k Mezinárodnímu dní družstev, který je vždycky, myslím, že první sobota v červenci, pokud se neplet. Titulky to znamená tohle jako by jedna ta část a ta druhá je samozřejmě praktická, kdy právě na základě těch zkušeností a konferencí a dalších věcí s našimi partnery z vyšekráckých zemí plánujeme také založit takzvaný družstevní inkubátor, to znamená určitou, říkujeme, institucionalizaci základní pomoci pro ty, kteří by o založení družstva uvažovali a vůbec intenzivnější propagaci, včetně vlastních příkladů téhleté zajímavé nejen právní formy, Formy, ale skutečně spíše formy, která umožňuje sdílet určité starosti a zároveň ale společně řešit. Já si myslím, že družstevnictví má obrovský význam i vzhledem k tomu, jakými způsoby se vyvíjí ta současná ekonomika, která má, myslím, ta moderní, to znamená založená na moderních informačních technologiích, která má řadu rysů sdílení, zatímco samozřejmě ty takzvané elity se snaží to sdílení omezit a učinit to exkluzivním, typicky dohoda akta. Že jo? To je krásný příklad toho, jak prostě zamezit sdílení a kooperativní a družstvo je jedním z těch vyjádření. No a na závěr možná několik optimistických citátů. Mně se hrozně líbilo ve Spojených státech, které teda zažívají obrovský družstevní boom vlastně největší asi, asi v jejich dějinách. tam konec i ty aktivity z Dula jsou takové, řekněme, spontánnější, kdy šéf té družstevní asociace Spojených států řekl, že svět by byl lepším místem, kdyby byl o něco více družstvem, což se mi hrozně líbí. No a asi zakončím klasikem tím Vladislavem Farabendem, kteréhož to opět vřele doporučuji, který právě teda i z ohledy na ty všeobecně sdílené statky, což mohou být i společně sdílené problémy, nebo to, co prostě vnímáme jako problém, hezky podotkl, co jednomu nemožno, všem dohromady snadno. Díky. Tak já velmi děkuji Iloně Švihlíkové, zájemce o problematiku družstevnictví odkazuji právě na stránky Alternativy z dola. Jsou snadno dohledatelné. Myslím si, že po je program ještě jasnější, je třeba združstevnit v první řadě Agrofert, potom OKD a nakonec PPF.